Azután megfordult, és elindult kifelé. Az ajtónál megállt. Ne félj, Zsuzsanna! fordult az okogó lány felé. Visszajövök érted! azzal a köszönés nélkül kilépett a házból.